Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salonen, hvor vi både bramfrit og begavet behandler mine gæsters kæpheste i den aktuelle politiske debat. I dag har jeg fået besøg af tidligere statsminister og NATO-generalsekretær og stifter af organisationen Alliance of Democracies, Anders Fogh Rasmussen. Og også velkommen til Mia Amalie Holstein, blandt andet tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS, medlem af Etisk Råd, og nu borgerlig debatør blandt meget andet. Velkommen i Østergårds Salon. Tak. Tak. Ja, mange tak, fordi I er Og tillykke også med jeres nomineringer. Tak. I er har jo begge to som nomineret til Berlingskes Fondsmarkpris. Og til de lyttere, der måske ikke kender fondsmagtsprisen, så kan jeg fortælle, at det er en årlig pris på 250.000 kroner, som uddeles af den berlingske fond. Det er en pris, som gives til markante stemmer og tænkere, som på afgørende vis har bidraget til den borgerlige ide -debat. Og det har I, og I er så to af de i alt otte nominerede. Mia Amalie Holstein, i din nominering, der står blandt andet, at du er nomineret for at kæmpe for den borgerlige værdidebat med benhårde økonomiske analyser, politisk polemik og filosofisk værdikamp. Som liberal fanebærer og lært multitalent, er Mia Amalie Holstein et særsyn i det borgerlige Danmark. Det lyder jo meget, meget flot. Ja, det er et flot ord. Jeg <laughs> øhm, må starte med at spørge dig, hvilken forfatning, befinder den borgerlige værdikamp sig i netop nu? Jamen, øh, i øjeblikket er jeg meget bekymret og meget observerende, vil jeg sige. Øhm, min øh, inderste frygt er, at det borgerlige i Danmark har forladt skanserne og sender et stærkt signal om, at der ikke er noget øh, at forsvare. Øh, så jeg følger det tæt i øjeblikket og, og håber, at øh, den bekymring bliver lagt i graven, men jeg er ikke sikker. Er du enig, Anders Både ja og altså ja, jeg er enig i, at vi behøver øh, en stærkere og mere markant øh, stemme fra borgerlige og liberale kredse. er fuldstændig enig. Men jeg ser ikke så sort på det, at, at den er i defensiv. Når jeg ser på, hvordan samfundet er i dag, så er der rigtig mange holdninger, der er blevet ændret øh, i mere liberal øh, retten. Det kan vi jo så vende tilbage til. Mm. Så... Øh, jeg er enig i, at vi skal have skubbet den debat i gang. Ja, og det skal vi nemlig tale meget mere om, når vi skal omkring begge jeres kæpheste. Og så skal vi selvfølgelig også lige tale om det meget aktuelle drama omkring Storbededag. Men først så vil jeg gerne ud på den storpolitiske scene. Anders Vorasmussen, i din øh, nominering til Fonds Mark, der står, at du er nomineret, fordi du er i en tid, hvor andre danske borgerlige har lavet sig friste af både trumpisme og urbanisme, viser, hvordan værdikampen i dag kan udkæmpes i forsvaret af demokratiet. Øh, du kunne godt have lænet dig tilbage med en imponerende karriere og... Øh, og slappet lidt af og observeret det hele. Men i stedet for har du stiftet den her internationale organisation Alliance of Democracies, der målrettet arbejder på at forene verdens demokrati, jo på et tidspunkt, hvor man må sige, at vi bliver udfordret. Hvorfor har du valgt fortsat at kaste dig ind i den kamp? Fordi vi har set nu for 16 år i træk, at frihed og demokrati er på tilbage globalt. Jeg hørte til dem, der var meget optimistiske, da muren faldt. Sovjetunionen kollapsede, kommunismen spillede for lidt. Og jeg troede, nu var det ret klart, at det liberale demokrati, det ville sejre alt. Vi var mange, der var rigtig optimistiske i kølvandet på 1989. Men vi må bare se i øjnene, at efter, at diktatorerne, og autokraterne, de havde samlede kræfter igen, så slog de igen. Og det har det gjort siden 2006. Som statsminister kunne jeg gøre noget, som generalsekretær kunne jeg gøre noget for at kæmpe for frihed og demokrati, men min beslutning var, at når jeg gik af øh, som NATO-generalsekretær, så ville jeg fortsætte det arbejde, jeg havde udført som statsminister og generalsekretær, og derfor besluttede jeg at stifte fonden Alliance of Democracies Foundation. Og du har fuldstændig ret i, at altså målet det er, at få verdensdemokratier til at samarbejde stærkere i kampen mod autokrater og diktatorer. Mm. Jeg har haft fornøjelsen at deltage i, i flere af jeres topmøder, altså summits, og sidste år var debatten om Ukraine selvfølgelig et meget stort emne. Zelensky holdt en live videotale til forsamlingen, og tidligere præsident Obama var sågar til stede og talte fysisk. Noget af det, jeg synes var meget interessant, det var, at der var flere oplægsholdere, som sagde, det kan godt være, at der lige nu er alt muligt fokus på Rusland og på Ukraine, men den virkelig store farevinder den ligger i Kina. Er du enig i det? Det er jeg fuldstændig enig i, fordi Rusland er til syvende og sidste et samfund i tilbagegang, mens det kinesiske samfund, det er et samfund på vej opad. Og derfor det er det i Kina og Asien, at vi har den reelle udfordring på langt sigt. Men der er alligevel en sammenhæng mellem de to konflikter, fordi det kinesiske styre følger meget opmærksom hvad der sker i Ukraine. Og de har set, hvordan Vesten kan holde sammen om at hjælpe Ukraine-militært og lave sanktioner mod Rusland. Og det Kina frygter er, at vi gør nøjagtigt det sammen, Hvis de skulle angribe øh, Taiwan, så vil vi hjælpe Taiwan-militært og vi ville sanktionere øh, Kina. Og øh, derfor er det vigtigt, at øh, faktisk, at Putin lider et stort nederlag i Ukraine. Ukraine vinder den krig, fordi det vil sende et vigtigt signal til kineserne, så de ikke angriber Taiwan. Der er vel også den sammenligning mellem de to konflikter, at vi har længe forsøgt at styrke samarbejdet med Rusland og Kina gennem øget samhandel. Nu kan vi jo se, at der var vi for naive, har blandt andet nuværende statsminister sagt om den sammenhæng vi havde med russerne.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 og placere deres aktiviteter i andre lande i Asien. Det kan være Indien, det kan være Taiwan, det kan være Indonesien, det kan være andre lavomkostningslande eller i Østeuropa, fordi det er farligt på langt sigt for virksomhederne at være for tætte på autokraterne. Det lærte de i Rusland, og det vil de komme til at lære i Kina også. Hvad har givet det specifikke skift? Fordi vi har jo... Længe hørt, at det vil være, altså at danske virksomheder har investeret i Kina, og den dansk regering har jo sådan set også arbejdet for det. Hvad er det, der er sket, så du nu kommer med en anden anbefaling? Det er, at i 2012 fik Kina en ny leder, Xi Jinping, som er meget nationalistisk, indadvendt. Undertrykker mindretal i Kina, er aggressiv over for naboerne omkring øh, Kina. Jeg hører selv til dem faktisk, der troede på, at vi ved at integrere Kina i verdensøkonomien, kunne få åbnet Kina op også politisk. Derfor indgik vi som statsminister en særlig strategisk partnerskabsaftale med Kina. Jeg troede virkelig på det projekt. Og ja. Men, ja, ja, men altså, vi må bare indse fra 2012, at situationen ændrer, og så blev vi også nødt til at ændre vores strategi. Og diktatorer Autokrater de har kun respekt for én ting, nemlig magtens sprog. Og det er derfor, at vi er nødt til at ændre vores strategi og, og sørge for, at kineserne tydeligt forstår, at hvis de skulle finde på at angribe et demokrati som Taiwan, så falder hammeren fra vores side. Men er Europa klar til det? Altså, Tyskland er jo for eksempel meget engageret øh, med øh, eksport til Kina. Kina har lige været med til at bygge en stor del af Tysklands øh, 5G-netværk. Altså, når, man, når man kommer med sådan en trussel, man siger, okay, hvis I øh, går ind i Taiwan, så kommer det til at få stærke økonomiske konsekvenser, men det vil de jo også gøre for Europa. Er vi, er vi overhovedet klar til... Og, øh, og sætte den trussel op, og mobilisere en sådan trussel. Vi skal lære den fejl, vi begik over for Rusland og over for Putin, hvor vi var for svage. Vi gjorde os for afhængige af ham, da det galt øh, energi. Men det er faktisk lykkedes Europa stort set at blive uafhængig af russisk øh, gas i løbet af bare et år. En meget kort tid, ja. Ja, øh, og øh, det samme vil være gældende med Kina, altså jeg indrømmer, der er også meget naivitet, når det gælder vores forhold til Kina. Men det er derfor, jeg allerede nu råder virksomheden til at begynde at drosle ned, for at ikke at komme til at stå med kæmpe tab til allersidst, fordi det er fuldstændig uundgåeligt, efter min mening, at den her strid mellem USA og Kina, den vil fortsætte. Vi ser, hvordan USA allerede har strammet skruen, når det gælder restriktioner på eksporten til Kina, og disse sanktioner vil ramme danske og europæiske virksomheder. Det er derfor, det er klogt allerede nu at tage højde for det. Og, og du har også selv lige øh, været i Taiwan for nylig. Hvordan oplevede du de spændinger, der er mellem Taiwan og Kina, nu du var i Taiwan? Jeg har oplevet et øh, Taiwan, hvor befolkningen er klar til at forsvare sig. Øh, og de har virkelig øh, de har øget deres investeringer og deres eget forsvar. De forlænger verdenspligten fra fire måneder til et år og har på alle måder forudset, at det kan komme til en væbnet konfrontation med Kina. Men jeg forlod også Taiwan med den optimisme, at jeg tror ikke, Kina tør invadere Taiwan på kort sigt. For Kina har ikke kapaciteten til det, og de har set, hvordan Vesten reagerer, når det kommer mm. til, øhm, til en konfrontation, for eksempel lige i Ukraine. Øh, og så jeg tror faktisk, at tidspunktet for et væbnet angreb er skudt ud øh, i fremtiden. Men for at undgå det, så er det mit råd, at vi allerede nu fortæller kineserne klart og tydeligt, hvilke omkostninger det vil være, hvis de angriber Taiwan. Vi vil hjælpe Taiwan militært, det har Biden også sagt og vi vil i praksis afskære øh, Kina fra øh, den internationale økonomi. Jeg blev forleden spurgt om, jamen kan prisen for at forsvare friheden ikke være for høj? Mit svar, det er et rungende nej. Fordi friheden, den er jo det alt afgørende. Du kan jo altid få fred. Hvis du er parat til at underkaste dig diktatorens luner, så kan du altid få fred. Men hvad er det for et liv? Altså... Og nu siger du, det er en god idé, at vi sender et meget klart øh, signal til Kina om den position. Men synes du, vi har gjort det tydeligt nok fra både EU og Danmarks side? Nej, vi har været for svage. Æh, og øh, vi har så set en vis... Ændring af EU's holdning, og den skete jo markant efter, at Kina skød sig selv i ved at sanktionere et stort antal medlemmer af Europaparlamentet, forskellige tænketanke i Europa, og jo, der også min fond, mm. fordi de ikke kan lide, at vi samarbejder tæt med demokratiet på Taiwan. Der har de skudt sig selv i foden, og det betyder, at EU trods alt nu har strammet kursen i forhold til Kina, Blandt andet vil man ikke fortsætte forhandlingerne om en øh, investeringsaftale med Kina. Mit råd, det vil så være, at vi i stedet for indgår en investeringsaftale med Taiwan. Mm. Fordi vi har brug for det økonomiske samarbejde. Vi har brug for de øh, chips, øh, som øh, Taiwan er stor producent af. Det har vi brug for i vores biler, til den grønne omstilling øh, osv. Men... Nu, nu beder du om et, et klart signal. Altså din øh, jo nu tidligere partifælde, øh, Lars Løkke Rasmussen, som nu er blevet udenrigsminister, han har jo også øh, gået ind for et tæt sammenhængen med øh, Kina. Altså vi har blandt andet fået nogle pandaer i øh, Zoologisk Have, øh, fordi man øh, indgik en, en aftale med Kina og et tæt samarbejde. Altså tror du, øh, tror du, Danmark er klar til at skærpe kursen over for Kina? Ja, jeg tror, der er en, en, allerede nu en skærpet øh, holdning, men det er klart altså, som udenrigsminister, så er der bånd på, hvad Lars Løkke Rasmussen kan gøre, og hvad han kan sige, det ved vi alle sammen. Øh, det er også derfor, at jeg benytter den situation, jeg nu er i, øh, til at sige det, som jeg tror, rigtig mange danske politikere i virkeligheden mener. Øh, og... Øh, det er jo der, at man kan sige, at jeg arbejder som statsminister med de bånd, der lå på mig dengang. Jeg arbejder som generalsekretær med de bånd, der lå på mig dengang. Men nu, hvor jeg er en fri fugl, så synes jeg, at jeg har forpligtelsen til så at sige og gøre det, som er det rigtige. Og det rigtige nu, det er at stå vagt om friheden og demokratiet i en stålsat kamp mod Beijing og Moskva og alle mulige andre autokrater. Men er der noget, danske politikere kan gøre? Nu så vi Pelosi rejse til Taiwan. Det kan man vel godt sidestille med sådan Folketingets formand. Kunne man forestille sig, at Søren Gade tog en rejse til Taiwan eller medlemmer af Udenrigspolitisk Råd? Jeg vil faktisk anbefale, at man gør det i en EU-sammenhæng, fordi ellers så sker der bare det, at kineserne de laver afpresning over for lande og specielt små lande som Danmark, Sverige eller Norge har også været udsat for oprestning fra kinesisk side. Så hvis vi skal op og måle os på linje med USA, som jo er en stor spiller på mig øh, i det her, øh, så skal vi gøre det på EU-plan. Og det er derfor, at øh, jeg håber, at den danske regering vil være aktiv i EU for at skærpe eu holdning til Kina? Mia Malie Holstein, der er jo mange danske virksomheder, som er engageret i Kina, og, og et er, at, det, at man kan sætte ind med sanktioner politisk, men det vil jo sandsynligvis have konsekvenser for eksporter for mange danske virksomheder, hvis man ikke skal have det her tæt samarbejde med Kina. Øhm, har, har, vi, har vi engageret os for meget økonomisk med Kina til at kunne holde den demokratiske fane højt? Altså, jeg, jeg, jeg synes, vi har gjort det. Jeg synes ikke, vi skal det. Altså, det kommer lidt an på det her, at man er rettighedsliberal eller konsekvensliberal, som jeg ved få også har været inde på tid, tidligere. Ikke? Jeg er fuldstændig på linje med, med, med Anders i det her med, at øh, der er ikke nogen pris, der er så høj, at man øh, ikke netop skal kæmpe for, for friheden. Og det synes jeg også, man skal her. Jeg synes, det har været... Æh, så ærgerligt at se det her i, tilbage til 9, hvor øh, Della Lama var på besøg og lykkelig rystede hans hånd. Øh, og, øh, og så bliver Mærsk-skibene, så vidt jeg husker, presset ud af, af kinesiske havne. Øh, og, og vi vender på en tallerken, og vi øver ikke møde øh, Della Lama igen. Altså jeg synes, det er enormt trist og tragisk. Og jeg kan godt forstå et lille land, at man kan være presset. Jeg kan godt forstå, din argumentation, at det skal ske på et, øh, et overnationalt niveau. Øhm, men det der er der behov for, og det der er der stærkt behov for. Lad os øh, vende os mod den øh, hjemlige arena igen og tale om øh, de kæpheste, som I har øh, med her i øh, programmet. Vi begynder hos dig, Mia Mali Holstein. Som du sagde i begyndelsen, så synes du ikke, det ser så overbevisende ud med det borgerlige projekt. Øhm, og du har tidligere sagt, at du mener, at de borgerlige skal vinde tre værdikampe over venstrefløjen for at igen for alvor og få fodfæste. Hvilke tre er det? Jamen, øhm, det er, øh, at vi skal have styr på godheden. Vi skal vinde godheden tilbage. Jeg føler, at øh, venstrefløjen i langt, øh, i, i længe og i høj grad har fået lov til at tage patent på, hvad der er godt. Jeg mener, at vi skal kæmpe for, at hver generation forstår markedet som et plustrumspil, som noget, hvor vi handler med hinanden, og alle sammen bliver rigere. For nogle gange bliver det fremsat som om, at det er nogen må miste noget, når andre vinder noget på markedet. Og så det sidste, det er retfærdigheden. At vi også skal kæmpe for en borgerlig forståelse af, hvad der er retfærdigt. Vi så, synes jeg, en af de store debatter, der har været på det punkt med fattig og rigener og, og så osv., der har været, hvad er fair og retfærdigt. Men det er ikke så tit, at vi Markeres på de ting. Jeg synes, at vi... Jeg har jo selv arbejdet i se på, jeg har måske selv også øh, været med til at skubbe på det her med at tale om det borgerlige som noget effektivt og økonomien osv. Men jeg synes, at vi har tabt øh, alt det, der handler om det borgerlige øh, gode og hvad vi synes er borgerligt retfærdigt. Og der er nogle, nogle kamppladser, som jeg synes er de vigtigste at kæmpe på i øjeblikket. Lad os lige prøve at dykke ned i et par af dem. Altså, når du taler om, at borgerlige skal vinde godheden tilbage, så taler du jo lige ned i, i klichéen om, at de venstreorienterede er de gode, og de borgerlige de er sådan lidt mere griske og egoistiske. Er der en grad af sandhed i den kliché? Det synes jeg ikke, og jeg synes, at vi med stolthed kan sige, at vi er borgerlige. Øhm, det er jo øh, en gammel Karl Marx-kritik, det her med at bytte om på borgerlighedens mål og middel, og sige, at det de borgerlige går efter, det er bare penge. Øhm, men i virkeligheden, der vil borgerlige øh, og øh, hvad hedder det, venstrefløjen det samme. De vil nå det bedst mulige i for De har bare forskellige midler til at nå derhen. Borgerlige de vil gerne bruge markedet øh, til at komme derhen. Venstrefløjen vil gerne bruge politiske midler. Men det er jo det samme, vi gerne vil, vil lave. Vi vil gerne skabe det gode samfund. Og det synes jeg, vi skal afvise hver gang, nogen kommer med den kritik og siger, jamen, det er fordi, I bare øh, vil, vil tjene penge. Det er ikke og det, det handler om. Det handler om at skabe det gode samfund. Og politiske midler, der mener du for eksempel, hvordan man et retter skattesystemet og omfordeler Omfordeling, goder. Andet, ja, lige præcis. Og jeg synes også, at vi, har, vi har tabt noget, hvis man lige ser lidt på det her med omfordeling. Jeg kiggede på en analyse på et tidspunkt, som viste, at hvis vi ser 100 år tilbage, de 40 procent fattigste, den velstandsstigning, de har haft, hvad skyldes den? 90 procent af den velstandsstigning skyldes vækst og at der er kommet mere omfordeling af. Kun 10% skyldes omfordeling. Og hele den her socialdemokratiske historie, som vi hører, Mette Frederiksen kører frem med, hvordan velskabs, hvad hedder det, velfærdssamfundet har løftet Danmark osv. Det er altså væksten, der har løftet Danmark for 90% af vedkommende. Og det synes jeg, vi glemmer som borgerlige. Vi glemmer, hvad det er øh, årsagen til, at vi er kommet så langt frem. Min oldefar for eksempel, han var, han var fra øh, hvad hedder det, Nordjylland. Han var postmand. Han endte med at blive øh, hvad hedder det, chef for post til Grafvæsnet, og i den rejse så kommer han fra, at de var kusket til, at de var, øh, havde satellitter og alt muligt andet, da han kan slip på det. Han, det er den største velfærd, øh, hvad hedder det, velstandsstigning, vi har set i Danmarks historie, og det var altså før velfærdsstatens guldalder. Det var før, at øh, vi begynder at tale om, om øh, velfærdsstat og velfærdssamfund og alt det her. Det er væksten, der har løftet os, og det synes jeg heller ikke, vi skal være kede af eller blege for. Det er jo, det er jo sådan en forældreløs øh, succes, men en af de største succeser, vi har, både her, men også, altså nu så har vi snakket ud i verden før. Det, der er løfter øh, folk ud af fattigdom, det er væksten, og det er en, en vigtig ting at hylde, og ikke noget, vi skal skubbe ind under kollektivet. Anders for Rasmussen, har Mia i Holstein ret i, at der er nogle flanker, man som borgerlig ikke har været dygtig nok til at sætte fokus på, hvordan man ville kunne løse som et bedre alternativ til Venstrefløjen? Helt klart. Jeg er fuldstændig enig. Og jeg synes, at en af svaghederne i meget debat på den borgerliberale fløj, det er, at man fokuserer på skat. Og jeg har stort tilhænger af skattelædelser, har faktisk selv stået i for betydelige skattelædelser. Og skat stop. Og stop ikke mindst, som var ret effektivt. Så jeg har selv fokuseret meget på skat. Jeg synes bare, at man, man har glemt øh, nogle andre dimensioner, og man skal huske, at det vigtigste overhovedet, hvis man vil ændre samfundet, det er at ændre grundholdningerne, værdierne i samfundet. Og det er derfor, jeg har altid lagt mere vægt på kulturkampen, end på skatterkampen. Mm. Øh, hvis man fokuserer udelukkende på globalisering, på fri bevægelighed over landegrænserne osv., men glemmer, at også noget det hedder det nationale, der er en historie, der er en identitet, så mener at man som liberal mister en stor del af vælgerbefolkningen. Hvad siger du til det, Miriam øhm. Jeg sidder og tænker på, øhm, på, da coronaen ramte, og vi diskuterede samfundssind. Jeg kan huske min øh, søn på fem år, som har det til at greb den her kop nede i netto, hvor der stod øh, samfundssind på, og sagde, mor, skal vi købe den her med hjem? Og jeg sagde, gud nej, gud nej, sæt den tilbage. Og der var sådan et ældre ægtepar der kiggede på mig og bare virkelig synes, at jeg overreagerede over øh, for den her kop. Øh, men, men det var nok i virkeligheden, øh, fordi jeg følte, at der manglede det her alternativ, der hedder borgersind. Øhm, som er, øh, er de borgerliges udlægning af, hvordan vi samtidig kan holde sammen og skabe de rigtige løsninger i en tid, som corona jo var øh, ekstra øh, ordinær på mange måder. Øhm, så synes jeg, det er enormt interessant det her med, øh, altså er danskerne grundlæggende ikke borgerlige? Øh, eller, eller har de noget borgerligt i sig, at noget borgerligt, vi skal vække? Øh, og jeg, jeg er faktisk ret interesseret i, hvad du, hvordan du ser det her, Anders, fordi øh, nu læser jeg nemlig, det nye forår til din gamle bog, hvor du, hvor du netop siger, at vi skal ændre danskernes holdning til frihed og ansvar, øh, for at, at øh, vi kan lykkes, hvilket egentlig var en kommentar til en, en tidligere øh, kommentar, du havde i, den, i og bogen oprindeligt, hvor du siger, at øh, man kan virke som asocial, hvis man giver borgerne større frihed. Altså, er vi nået det? Er vi, er vi langt nok? Jeg ja, ja, er bekymret for, at vi ikke står der, hvor at vi får øh, talt frihed og ansvar op hos danskerne. Det, det er jo enig. Altså, at det, du tænker på, at det er min bog fra Socialstat til Minimalstat, som jeg skrev tilbage i 93. <lødder> den har jo overlevet, må man sige, også nyopsat en den under valgkampen 2001, hvor han rev den i stykker. I denne udmærkede lille bog her står der, at de liberalistiske principper, at de liberalistiske principper er eviggyldige, det forstår jeg, at de ikke længere er, så hiver vi den side væk. Derfor har jeg genudgivet den med et nyt forår, som du nævnte. Og jeg synes netop, det er centralt, at øh, for frihed og ansvar trukket øh, stærkere frem. Fordi der er jo ikke nogen modsætning imellem at give folk frihed og valgmuligheder, og så det faktisk at, at styrke fællesskabet øh, i, i samfundet. Som et helt konkret eksempel vil jeg jo nævne, øh, sundhedsområdet, hvor vi har havde oplevet kolossale ventelister. Og så sagde vi, at den bedste måde at få dem væk på, det er jo, at vi indfører en valgfrihed sådan, at borgerne, hvis ikke de får en behandling på det offentlige sygehus inden for en bestemt periode, så får de retten til et privat alternativ, og pengene følger med borgeren. Så det har ikke noget at gøre med, om man har mange penge eller små penge. Alle skal have den mulighed. Og det høvlede jo faktisk ventelisterne langt ned, indtil vi jo som må indrømme, at coronakrisen men, men, tænker, har ødelagt det. jeg øh, på det, der hedder effektivitet, men det, der taler om, at vi godt, øh, at, at øh, privathospitaler faktisk kan være gode, eller at det, er, det kan være retfærdigt, det er ikke at springe køen over, når man tager et privathus Det ja. kan være at gå ud i en anden kø, så der er to kø køer. Øh, som, øh, altså, jeg, synes, jeg synes, vi mangler meget af, af bredden i debatten omkring øh, de borgerlige løsninger stadigvæk i dag, øh, som, som gør, at, at der er en enorm modstand, øh, jeg vil sige, primært blandt regioner og kommuner, men en enorm modstand for at lave de løsninger, som, som egentlig meget store del af befolkningen, også regeringen, øh, gerne vil. Ja, jeg, jeg stopper lige den del af debatten nu, for, at, for jeg synes, at vi begynder at, at nærme os lidt den kæphest, du har med, Anders Fogh, som, som jo handler om, om politikudvikling i virkeligheden. Øh, din kaphest er, at unge borgerlige politikere bør skrive flere bøger. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt for det første, fordi det at skrive en bog, der præsenterer du over for befolkningen en sammenhængende politik og analyse. For det andet, så er det vigtigt, fordi det tvinger dig til at tænke igen, hvordan du får et mål sat op, udvikler en strategi til at gennemføre det, og en handlingsplan, der så sørger for, at det bliver ført ud i livet. Mm. Og endelig, så er det vigtigt, fordi den dag en politiker som måtte blive minister, så er det ret vigtigt, at man har nogle meget klare mål, nogle meget klare pejlemærker. Jeg kan love dig for, at øh, alle i ministeriet, de læser bogen, hvis man har skrevet sådan en. Men nu opfordrer du til at skrive bøger. Jeg husker øh, en gang, hvor du ikke var så begejstret for, at der var nogle unge venstrefolk, som havde skrevet de 10 teser. Nå, men det var fordi jeg var uenig i, hvad der stod. Jeg er ikke, altså, har ikke noget imod, at man, man gør det. Men jeg synes, for eksempel, så øhm, øh, nogle af dem, der i dag er socialdemokratiske ministre, mm. de skrev bøger lige op til de overtog regeringsmagten i, i, i 2019. Altså Hummelgård han skrev en bog om den syge kapitalisme. Tesfaye ja. skrev Velkommen til Mustafa, ja. som var et opgør med den gamle socialdemokratiske udlændingepolitik, og dybt, Dybvad, han skrev om øh, de lærters tyranni. Og de ting, de skrev om, det, dem har de i høj grad fuldt som minister, og det er nøjagtigt det samme, jeg synes, at unge borgerlige, de, de burde gøre. Så ved jeg godt, at mange af dem vil undskylde sig med, at nu er vi i regering, og så er det svært osv. Men altså, det er en dårlig undskyldning. Jeg kan for eksempel nævne Bertel Hårder som er eksempel på en, der skrev bøger også, da han var minister. Han fik slet ikke holdt sig i ro. Så man kan godt kombinere det at være minister med at skrive bøger, og man kan godt kombinere det at være et regeringsparti bøger. Men Fog, kan du se i de, i de borgerlige partier, at den her politikudvikling mangler? Øh, ja, altså helt klart, der er jo ikke så mange bøger. Altså, der kom øh, sidste år en bog, der hedder Liberale drømmer og drøftelser. Øh, som var en samling af forskellige indlæg. Hvor fra Jamen, ja, jeg har selv kapitel om og, og jeg synes, det er godt, at der kommer sådan en bog, men jeg vil også gerne have sådan individuelle øh, bidrag. Og de, de er der jo helt klart øh, ikke. Altså, øh, jeg skrev i sin tid øh, kampen om boligen, opgør med skattesystemet, og selvfølgelig den berygtede bog om fra Socialstat til Minimalstat. Mm. Jeg skrev Viljen til at lede, og nu har jeg så skrevet, at der er træet i karakter, og jeg synes altså, at de lige... unge, de bør tage sig den tid. Måske lige stoppe lidt med at, at lægge op på Twitter og Facebook, og bruge tid på at skrive en bog. Hvis vi nu lige vender tilbage til fra Socialstat til Minimalstat, det var jo ikke den linje, vi så der fører da du så blev statsminister. Hvordan hjalp den bog Ja, Jamen altså, den hjalp jo på den måde, at, at der var en række ting, øh, jeg tænkte igen, blandt andet om fritval, som er meget fremtrædende i, i bogen. Det er også klart, der var ting, øh, som jeg aldrig nogensinde kunne få gennemført, men det var med til at sætte en debat i gang, øh, og vi lader den endda åbent åben frem i valgkampen, for der skulle ikke være nogen myter om, øh, hvad det var, jeg havde gjort og hvad jeg havde skrevet, og befolkningen... Var det, fordi den faktisk var lidt et problem? Fordi, hvis vi lige tager en, en, en tråd tilbage til det, vi talte om tidligere, at den næsten var forborgerlig, at den ikke tog hensyn til det udgangspunkt, at der faktisk er mange danskere, der er det, som Mia Molle Holstein kalder homo øh, demokratisk. <laughs> Jamen <laughs> ja, altså... Æh, Socialdemokraterne, de brugte den jo alt, hvad de kunne, som skyldes imod mig. Det var også derfor, at man på et valgmøde øh, to borgere rev plade øh, ud af bogen osv. Altså, de brugte den alt det, de kunne Øh, imod os, men, men, men du, vel... blev, du forlod jo også nogle af positionerne, fordi du kunne se, at det var nødvendigt for at kunne fagne bredt for magten. Ja, altså, øh, jo. Selvfølgelig, nogle af de konkrete forslag øh, gennemførte vi ikke, men nu for eksempel hele tanken omkring skattestop, er jo båret af min filosofi om, at hvis du holder styr på indtægtsstrømmen til det offentlige, så er du også nødt til at holde styr på udgiftsstrømmen. Og det er jo derfor, at skattestoppet, det viser at være så effektivt. Og der var ikke noget, jeg havde større glæde af, når jeg hver eneste tirsdag foran pressen skulle svare på spørgsmål, kritiske spørgsmål om det eller det eller det. Nu var jeg jo indstemmelse med skattestoppet. Det var den ultimative succes. Lad os nu prøve at give de unge nogle gode idéer. Hvilke temaer, synes jeg, det er helt oplagt, de skriver om? Ja, yeah, altså jeg synes, at det vil være rigtig godt at få lagt de første øh, skridt i forhold til, hvordan vi ser for eksempel på velfærdssamfundet ud fra andre ting end øh, hvad hedder det, produktivitetskrav og, og, og hvad hedder det, optælling af regler. Og sådan. Noget. Jeg synes, der er masser af biokrati, der bør bekæmpes i, i, det, i velfærdssystemet, helt klart. Men hvad er det, vi vil, og hvorfor er det, vi gør det? Der synes jeg, der er et... et, et åben øh, land for at, at beskrive det nærmere. For har du en bogtitel, du lige vil give videre? Jeg samler sige i op? bogtitlen, men øh, i hvert tilfælde emnerne, altså øh, der vil jeg lægge væk på sådan en række egoøkonomiske temaer, som altså, for eksempel frihed til forskellighed. Altså, hvordan er fri, hvad, altså, hvad er det i praksis? Frihed til forskellighed. Øh, vi skal have lov at leve vores liv, vi skal have lov at klæde, som vil spise, som vil, altså staten skal ikke gå ind og blande sig på alle de der små ting. Mm. Fri sind. Det, det andet punkt. Fri det er ikke en laldeglad uh, tolerance. Fri det er, at man selv har en klar holdning, men samtidig respekterer, at andre kan have en anden holdning. Og så endelig fællesskab. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at man som liberal er klar over, at der er noget, der hedder et, uh, et, uh, et fællesskab. At vi danskerne har en historie, vi har nogle traditioner, uh, vi har en kultur, vi har en national identitet, som vi bør være, være stolte af. Og hvis man glemmer det, så taber man en meget stor del af befolkningen. Det er nogle ting, som jeg gerne vil have uddybet i sådan en, en debatbog. Og hermed lagt op til opfordring, så må vi se, om der om et år eller to lander nogle bøger med, med de temaer. Til sidst, så skal vi lige omkring det drama, der jo udspiller sig lige nu. Men vi sidder her, nemlig i kampen om Stor Bødedag. Øh, Mia Malle Holstein, hvad, nu har vi talt meget om, om, om de værdipolitiske. Hvad er det egentlig for nogle værdikampe, du ser sig udspillet øh, for de borgerlige i den her debat? Fordi man kan jo godt sige på den ene side, at det er sådan en benhård økonomisk analyse af, at vi har brug for mere øh, arbejdsudbud, og vi har, brug for penge i statskassen derfor giver det god mening, men det er også en sådan borgerlig kristen kulturkamp om nogen der gerne vil beholde øh, stå dag. Hvad er ja. egentlig på spil her for de borgerlige? Ja. Jamen øhm det er jo noget, som netop øh, rammer borgerligheden. Både på dem, som tænker på, at, jamen, hvad kan det give for til finansiering, og i statslige regulering af arbejdsmarkedet, skal vi det? Der, der er ligesom den ene fløj, der diskuterer det, og så er der den anden fløj, der diskuterer om den kultur, øh, den historie, de værdier, øh, de rødder, som vores samfund står på. Altså, hvor meget øh, vakler det under borgerlighed, øh, hvis vi går ind og piller ved ståkede i dag? Øh, så jeg synes, der er, øh, der er bølger, der går ret højt, fordi der er nemlig flere forskellige grupper af det borgerlige Danmark, som, som kommer på lidt koalitionskurs med hinanden, når vi går ind og diskuterer det her. Hvad, hvad er vigtigst? For, havde du forudset, at det her, det er nærmest endt som sådan uh, the perfect storm? Altså det er lige pludselig blevet et meget, meget hvemtåligt uh, emne. Ja, det var jeg klar over med det samme. At det ville simpelthen komme til at optage altiden, uh, fordi det kan alle jo forholde sig til det her. Mm. Men Lad os lige løfte lidt op. Altså sagen er den, vi har brug for i de kommende år at øge arbejdsudbuddet. Vi skal simpelthen arbejde noget mere, og det sagde vi allerede tilbage i 2006, da vi gennemførte den mest massive reform af velfærdssamfund, som nogensinde har gennemført i Danmark, hvor vi siger, den skal stige, når vi lever længere. Okay, det har givet 247.000. Og den har vejt, man heldigvis ikke pillet bud. ved, selvom det er kort vejtvarende diskussion. Nej, det, har man, vejt, det diskussion. har man nemlig ikke, men man skal bare være klar over, at det rådrum, vi dengang skabte, det har man jo virkelig taget af hele tiden, hele tiden, hele tiden. Nu har man næsten brugt det. Mm. Øh, og derfor så er man nødt til at sige, okay, altså, hvis man skal lave nye ting, der koster mere, så er man også nødt til at øge arbejdsudbuddet. Nu har man så valgt at stå ja, bedre. eller vi kan blive mere effektive. Der må være en måde, vi også kan blive mere effektive på i verdens største yeah. Man kan vel ja, godt diskutere, om men... kagen skal blive <clears throat> større, eller kan kagen kan blive bedre? Jamen, jeg vil påstå, at den bliver større og bedre, hvis man <laughs> arbejder mere. Men altså, jeg ved godt, det er så grundlæggende upopulært at gå ind og foreslå noget, hvor man skal arbejde mere. Nu må man så stå bedre, dag. Det er det selvfølgelig klart. Det vil jo af mange blive betragtet som stærkt kontroversielt. Man kunne også have valgt en vinkel som helst anden dag på året og sige, at det er den, hvor vi skal arbejde. Fordi når man arbejder, så tjener man indkomst. Den indkomst giver en skat, og de penge, de går i statskassen. Nu er altså... du, er jo, du er jo enig i det her politiske udspil, kan jeg høre, om det har jo selvfølgelig givet regeringen sådan en lille, lidt turbulent start. Du opfordrede jo Venstre til faktisk at indgå i et regeringssamarbejde med Socialdemokraterne. Synes du fortsat, det ser fornuftigt ud? Nå, men altså det, jeg sagde, det var, at jeg synes man skulle gøre forsøget. Og jeg blev da glad, da jeg så regeringsprogrammet, som synes overordnet er ret blot. Mm. Så det, om det bliver en succes, vil fuldstændig afhænge af ministerens indsats. Så hvis Venstre minister gør det godt, og jeg tror, de gør, så vil det blive en succes. Fordi hvis man kan gøre op, når valgperioden er omme, at regeringsprogrammet bliver gennemført, så fik Venstre større indflydelse ved at være i regeringen, end ved at stå udenfor. Er du enig i den analyse? Jeg tror faktisk godt, at det kunne tænke mig sådan en ørkenvandring. Ligesom da du sad derinde, og den røde rød blok var jo på ørkenvandring, og der var de også virkelig produktive i tanker og bøger og andet. Og der kunne jeg måske godt tænke os, at vi kom ud på en, en borgerlig ørkenvandring og fik gentænkt, hvad det er for en borgerlighed, vi ønsker i Danmark. Den dame og den herre, så når vi ikke mere salon i dag. Tusind tak, fordi I er komme, og tak til dem, der lyttede med. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen, og i næste uge får jeg besøg af økonomiprofessor Nina Schmidt og filosof Vincent Hendricks. Vi ses i Østergaards salon.